Ja tapahtui niinä päivinä, että keisari Augustukselta kävi käsky, että kaikki maailma oli verolle pantava. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Kyreniuksen ollessa Syyrian maaherrana. Ja kaikki menivät verolle pantaviksi kukin omaan kaupunkinsa. Niin Joosefkin lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista ylös Juudeaan, Daavidin kaupunkiin, jonka nimi on Betlehem, hän kun oli Daavidin huonetta ja sukua, verolle pantavaksi Marian kihlattunsa kanssa, joka oli raskaana. Niin tapahtui heidän siellä ollessaan, että Marian synnyttämisen aika tuli. Ja hän synnytti pojan, esikoisensa, ja kapaloi hänet ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut sijaa majatalossa. Ja sillä seudulla oli paimenia kelolla vartioimassa yöllä laumaansa. Niin heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus loisti heidän ympärillään. Ja he peliästyivät suuresti, mutta enkeli sanoi heille, älkää peliätkö, sillä katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikille kansalle. Din, din, din, din. Tervetuloa 50-luvun Amerikkaan! Täällä kyllä. on kolme Bonanza-veljestä. Kuka saat niistä Ari? Mä oon varmaan kuullut, taas mä tässä näin No nyt taas helpottaa Ö, tota, Viime aikoina kun tässä on tullut paisunut Niin todennäköisesti mä olisin se Mikä se hoss, se oli se liha, lihavin Mutta tietenkin mä pien, pieni ja hoikka Niin silloin on, no, eikö se ollut, mikä oli siis se nuorin Se jä nimi siis Ei niinku mitään, joo. joku sellainen se oli nimeltään joku. Kuitenkin rakkaat ihmiset ää, huom on joulukuun ensimmäinen päivä. Meillä on pari vuoteen nyt jaksettu tai joulua millään jouluspekiaalilla. Paskiksessahan on aina jouluainainen, mutta... Pik pikku Joe, Joe, Joe, Joe, joo, pikku Joe, aivan. Kiitos Niasa. Niasa tuli esittelemään pikku, oh, joetaan täällä studion puolelle, kun ei malta pysyä tekemättä yli töitä. Niin, niin, tota, niin kun huomenna alkaa sitten joulukuun, niin otetaan nyt tällä kertaa jouluspesiaali tähän, tähän paikkaan vuotta. Silloin kun me ollaan pidetty, niin se on yleensä ollut sitten tota Öö, sit, lähin, lähinnä joulu oleva paskis Hyvää mutta, joulua siis Joo, hyvää hyvä. Askelista toivottaa kyllä, Pössä sanoo, hyvää Pö, joulua Joo, mä en toivota, mä en, en inhoon tunnetusta joulua Mutta alkuun tuli Noimannin niin joulu ev ev evankeliumi Ja tämä levy on kyllä. siis syy, miksi meillä on tänään joulu paskis. Ei me oltu suunniteltu tätä, kunnes toi levy pari viikkoista tuli postista Ja Pössä sai heti kuningasi idea, koska Pestälän niin ei mitään, olekaan, kun ideoita, niin kuningaskirjoita tuli idä. Ei ole pakko. Jo, jos olisit homo, niin se olisi varmaan kuningataridiota. <laughs> tämä on aito joulu. Kunnellaan sitä jossain vaiheessa lisää. Siellä on Marttina Aito Lehto äh, lausuu ja Frederikki laulu, Aito Lehti. La, la, la, lausuu sitten tota, tota, no, niin, Stadin jouluajan kylmiä Stadin slangilla. Mutta otetaanpa seuraava kappale tähän näin. Yrittää rahastaa edelleenkin, vieläkin. Saas nähdä, meneekö full jengi? Tässä on joululevy heiltä tullut tietenkin. Kuunnellaan näitä uusia uutuuslevyjä. Tai mitä joululevyjä oli aikaisemmin jouluspesiaalissa soitettu tässä näin. Laitatko pöyssä vähän hiljempaa, niin minä pyydän, että ihmiset te voitte osallistua tähän näin. Nimittäin, minkä jo on te uskotte kaikista eniten... Laittakaa tänne viesteet, joista uskotte useammankin jo, tota, no, niin o, näistä olemassaoloon, niin laitte, voitte laittaa useamman kirjoittaa siihen, että uskotteko kaikista jotain eniten, että ylipäätään uskotteko Jeesuksen olemassaoloon, elääkö Jeesus, uskotteko että joulupukki elää? on olemassa. Matti Nykänen on ihan oikeasti olemassa ja elää. Ja Elvis Presley elää ja on olemassa. Siis laittakaa eriä Jeesukselle, Joulupukille, Matti Nykäselle ja Elvikselle. Ää, tässähän en, ensimmäisen, ennen ensimmäistä mainostaukoa yksi putoaa sitten pois, on vähiten ääniä. Ja sitten seuraavalla putoaa toinen pois. Ja sitten on, ää, on kaksi jäljellä sitten ohjelman loppupuolella. Mä veikkaan, että se on, se on Jesse. Jesse ja Joulupukki. Ja sitten sekataan kumalla olemassa on te usko enemmän. Mutta en mä halua kuitenkaan vaikuttaa ja, ja tota, no, niin ohjalla teitä liikaa, niin näin ollaan myöskin Matti Nykänen ja Elvis tähän mukaan Jeesus sai juuri yhden äänen Tällä hetkellä Jeesus johtaa Ja, ja lähinnä tsekataan, että kukat putoaa ensimmäisenä pois Mutta laitetaan nyt siis basi balssia ja Ledit snow Nimittäin luntasataa Luntasataa Hei, kerkeä on ajankohtaisia. Yleensä me soitetaan lumi niin tämmöisen joulukuussa. elokuussa, Aivan. Koska me inhoitaan ajankohtaisuutta, mutta nyt jotenkin, me soitetaan, niin että Lady Snow ja ulkona hirveä myrsky. Joo, tästä on sp Spurilaitto viesti, että uskon jo, että jossain on viisas sporilainen pakko olla edes yksi. Ja, mutta se ei juttu tässä näin, mutta. Ää, Matti... Matti Nykänen on saanut kaksi ääntä ja Tuksu on saanut, saanut tota, no, niin myöskin ääniä, mutta Tuksu nyt ei ole tässä mukana. Eihän mustana hevosena sitä saa lisää ääniä, mutta Nykänen johtaa tällä hetkellä ja Joulupukki, ja joulupukki sai äänen ja Jeesukselle miinus yksi ääniä. Eli Jeesusta oli pääs, on päätynyt sitten nollaan. Tällä hetkellä Matti Nykänen johtaa ja Jeesus ja Elvis vetää pohjaa. Pössö, laitetaanko lisää joulumuusikkiä? Lisää joulumusiikkia sopii tunnelmaan. Luotapas tuossa noin levy seuraavaksi. Tässä on talven tulos se varmaan ollaan edelläkin ajankohta. Laitetaan ykköslaita sieltä, niin öö, mikä tämä onkaan nimeltä tämä levy, Vokki Myyrien joulumus, niin sieltä avauslaita. Se on nimeltään Lomi sopii tähän näin. Kyllä on hilpeä tunnelma. Kyllä. Ja Jeesus, Jeesus sai nyt kaksi tätä lisää. Kyllä, no tunnelma. Hyvää joulua! Mitäs toivot joululahjaksi? voisin toivoa tota, mustaa joulua, koska tämä oli niin traumaattinen kokemus tänään. Kerros Ari, minä sinä olet <laughs> töihin tänään. Minulle mielestäni <laughs> ahista ihan saatana kun olen muuttanut mu mu maaseudulle tota, no, kantakaupungin ulkopuolelle asumaan. Ja, ja, tota, no, niin Siellähän sitten tota, no, niin tie metrolle on sel sellainen, mistä ei niin kuin autotietä ole ollenkaan. Ja olen puolen päivän aikaa liikenteeseen, jolloin, jolloin kaikki tiet oli sitten tota, jo mitkä oli aikaisemmin aurattuja ja kävelytiet, niin oli kaikki, kaikki oli siis oli täysin lumenpeitoissa hankkia puoli, tuota, niin, puoli metriä sinä niin, ja tuota, niin, vasta tuuleen sinä alkoi mennä ja mulla no, dokka oli silloin tukossa ennen kuin lähdin liikenteessä. Mä en mä saada happea ollenkaan siinä. Mä pääsin sadametin päähän ja mä tuota, painin takaisin himaan pössä soitin pössölle. mä voisin jättää tulematta tänään lähetystä, kun ei kykene, ei kykene. jopa kuolen tonne noin, mutta tuota, niin, kuule. ei sitten pössö pös, on, pös, on työnatsia ja mun piti sitten rahautua tänne. Näin. Mä otin sitten uuden uudella asenteella ja se oli sitä ei mennyt, kun se, se oli puoli, puoli tuota, niin, kilsaa sitä matkaa on tuota, niin, metroasemalla, mutta siitä huolimatta tota, no, niin mennä sinne tuupertua sinne hankkeen matkan varrella. Ja nykänen saa, nykänen saa huomattavasti ääniä. Kyllä, niin Matti... arvostan, Ari, että sä niin uhkasit henkiä, kun pitämään lähetys tänne. Kyllä. Mä ajattelin, tässä, mä, mä otan taksia, menen sen to, ne, puoli kilometriä tuolle metroasemaan. Soitinkin taksi a, to, tán, keskukseen mutta siellä on niin hirveä jono, että mä ajattelin, että täh, mulla menee... Se, to, tán, mä lähtyksestä, lähetyksestä, jos to, tán, niin, taksilla kestää kuitenkin pidempää, kun se joutuu kiertämään sitä sen matkan. Mutta täällä näin. Mutta hei, niin lumihiutilauteen kappaleen nimiä. Ja Seuraava tähän näin. mitä tässä on? on tullut Kristina Perriona. Mikä mihin Perri? on? Sanoinko Kristina yhtään mitään. Ei yhtään mitään. mutta hei. Tämä. Otappas raitanumero. Hei hei hei. vitonen. Happy Christmas. War over. Lennonija tulee seuraavaksi. Oi. Oi oi Nyt ollaan hilpehtyneet. This is Christmas. Ja tuli mieleen sitten. Äh, Lennonista, että Elvis ei ole vielä ainut, ääntä. Ilmeisesti te että usko, että Elvis elää edelleen. edelleen, edelleen Yhdytäänkö Ari kertsissa? Kyllä, me yhdytään, me yhdytään kohta. Niin kuin kaksi äh, poikamiestä vain täällä kykenee te tekemään. So this is Christmas. Christmas. No niin, Jesus sai kaksi miinusääntä. Se on saa antaa vain yhden miinusäänen tota kerrallaan. Mutta onko Elvis saanut vieläkään ääniä? Ei joo, ei joo, ei joo, ei oo. Jo. Joo. No. Eikä tilanne kulkaa kuulkaa nyt sitten se... No, antaa olla... Otetaan vielä... Antaa tulla vaikka viisi minuuttia. Merry nuttia. Christmas! And a happy new year! It's happy New Year. good one. one! Black one! Oliko se mitä Ari toiva? Joo, Joo. Jo. Mä on kuullut joku rege-kappale, I'm wishing for black Christmas, ja se varmaan Jamakalla, sitä toivotaan Christmas. vähän enemmän. Christmas! Tämä availee paketteja täällä näin, kun tää, vietetään joulua, jo uusia leviä availlaan täällä näin Pitäisikö kuudella uudemman kerran, kerran Lady Show, kerran se tulee vettä Otta pas kolmoslaita ja Anders Rybak tämä saa enää? No okei, okay, mennä kertsiä asti Christmas Hei, nyt alkaa Elvikselle tulla taas ääniä hän hullu lailla mutta sain että Elvis sai. Elvis sai yhden minus ykkösen And ja muuten tuota, noini... Elvis, kun olit syntiössä Elvis, Elvis, on nyt pari Joulupukki on vikana Happy tällä Merry hetkellä. <laughs> Matti Nykönen johtaa Jeesus ja Elvis kakkosena ja joulupukki on vikana. Hope is a good one. Ja tuossa on Karja Smurde, muun muassa laittoi ja jake osallistui. Ja Kekkonen se ajani ja Lörö, Kyllä nyt on... Ei. Onks tää se Norja Euroviossa voittaa? Kyllä, kyllä se, se viuluviikari. Ihmenmaassa. No let let it, snow, let it, snow, let it snow. Tämä kyllä niin teen Niin on. Löytyisikö se, se, onks tää ry, löytyykö joku muu kappale sitten, mikä voitaisiin laittaa sitä rypakilta. Tämä on niin cool, kuluneita kuluneita kappaleita kolla jo osaa, että ei mitään niin. tuodetta. Bruce tästä. Springsteinin keikkahitti. Santa Clausis-Klominti-Tau. Okei. Okay. Ja Ronald ei, McDonald. Tämä on swing Ei kestä, ei kykene. Hei, hautsa lisää tylsää tuota jouluoseikkia. Halloon. Rod Stewart on tehnyt ties kuinka monen joululevyn seurauks. Otetaan vasta tosta. Hei, kunnilla vähän tätä, ne. Laita sen jälkeen kakko, kakkonen sieltä, mutta anna tuon kertsi rastaminen. Senna Claus is <tos> coming to town Miks te olot on niin tylsii? <tos> niin Niin se vaan niinku äijä mennään joka rodin Tjori, <tos> <tos> pakko Yllättäen löytyy samoja biisejä joululeviotta Täällä oli uutinen Scoop Ehkä uusia joululeuvoja Vimeen oma hyvänen aika sentään Ja mä, mä niinku Täytyy menemässä mihinkään niinku kauppakeskuksiin, missä me ylipäätäänkä kävisi, mutta tota, niin, siellä siis, alkaa jo marraskuussa soimaan ne samat saatanan kappaa. Että voi hyvänen aika sentään. Näitäkin on melkein kaikki uusi leviä, mutta samoin viiseja. Niin, minä loma. Ai, ai, ai, ai, ai, siltä. Joo, minä tässä on tullut, ää, miksi Jeesus saa minuksiin ja ihanaa joululaittanut viesti? niin Jeesus on vapahtaja, me on myös joulupukki on ihana. Se Jeesus ja joulupukki sai yhdet täällä tosta noin. Okei, okay. joulupukki. Elvis ei ole sitten kyllä saanut sen jälkeen ääniä. Saatakaa Jeesukselle kuuden vuoden kuljesuus. Ehkä soitetaan jossain vaiheessa. Soitetaan muitakin kuin pelkkää joululevyjä, mutta aika paljon niillä mennään tässä tottina. Ja Jesus sai pösseltä äänen. <laughs> Okei. Okay. Nyt se on joulupukki tai Elvis on putoamassa. Hyvät naisten herrat, kumpaatte uskotte enemmän? Aika on minuutti. Osa, la laittakaa Jumalle kummalle ääniä. Katsotaan kumpi putoi nyt sitten ja jatketaan sitten jälkeen seuraavasta äänestä kiinni. Lucifer sai äänen, mutta katsotaan mitä Matti Nykäseen tulee ääni, mutta Se ei pudottanut vielä yhtään tosta pois Me kai tää riitä mennä seuraavaan kappaleeseen Luosin jotain muuten kuin niitä joulukappaleita niin. Ja joulupukki, joulupukki sai kaksi ääntä Jari Pekalta ja Muorilta No niin, hyvät naiset herrat. Kyllä se rakkaus on niin lumivalkoinen. Katsokaa ulos. Katsokaa ulos, katsokaa ulos ja rakastukaa. Elvis pudonnut pois, jatkamme äänestystä. Me on mu muuten kaikilla surpite saman vuoden ääniä, Jeesuksella, Joulupukilla ja Matti Nykäsellä. Kappale. ei, kuin meillä ei ole vielä mitään kertaa mennä mainoksiinkaan tässä näin, mutta mainosta jälkeen sitten selviä, kuka tuo sitten seuraavaksi pois Jeesus Joulupukki ja Nykänen tasoissa. Hän aamukahvin vuoteeseen on saanut rakkaalleen. Koittuu ikkunasta onnen hetkeen jokaisen. Voit alla koko päivän tehdä taikojaan. Ja tuntea kun lumi Kädet käänsi kotseen hiljaa ylöspäin, ja kiitti miten on kansan rakkautta hän. Aina voi, toi voi mutta paljon, paljon, mutta saikin enemmän, Me en yhtä tiennyt hän. Niin pienen hetken rakkaus on On puhdas niin kuin Hanki joo! On iltapäivien! Otapä toi uudestaan, päivytään kappaleen! Joskus tauemmin sen pois van illan tullen katoaa ja tumpuu aina pois Luuloppa pössi toi puhtaasti marraskuisten tuota noin iltapäivien Eikö no kelaa siihen no kohtaan? Okei, laita uudestaan siihen kohtaa sitten Ensi, ensi viikolla muuten meillä on paskiksessa, sekataan myydymät suomalaiset levyt ja silloin ehkä kunnalla uudestaan tämä kappale mahdollisesti silloin sitten. Laitatko sinä ihan alkuun nyt sitten? En laittanut, tämä, kohta tulee kohta. Okei, okay, hyvä, joo. Koska me ollaan Toto. nyt kerran ajankohtaisia, ollaan sitten vittu ajankohtaisia, anteeksi, että minä sanoin, että vittu. Aina, aina, aina, kun on noin, to, mutta kun nyt jurtpain, jurtpii toi tuota, noin, sanetulo, niin no niin, Kari Aato tuolla noin, fiilistelee akkunä toisella puolella. No niin, annepas tulla kovalla. Niin pienen hetken rakkaus on lumivalkoinen, Noniin. on pitkä tunne hankimaa raskuisten päivien. Oi, kuinka joskus kauemmin sen loisto kestää pois, vaan tullen katoaa ja tummua aina pois. Oi, Taas svingaa meno. menoa. Kyllä, tosi svingy Christmas. Yeah, swingy Christmas. Tässä on Lato orkesteri. Latootti volta. ja jazz. Spurna sanoo, että yö on paskinta ikinä, maan eri mieltä. Joo. Yö ei oo paskinta ikinä. Yö on paskinta aina. Pukki Suomen lasten joulun Pukki, mitä tää kertsi meni? No, jos haluaa, voisi kuunnella uudestaan? Ei, ei on niin svengaava kertsi. Pukki, Onks tässä on melkein... pappa laaja, Pukki, Pappa ajaa. Pukki, ajaa. Pukki, pukki, Suomen lasten luokse joulun Tiedätkö, mikä on kappaleen nimi? Pukkia eh. Pukki ja pappatunturi yllättäen. <laughs> yllättäen. Laitapa, laitapa vielä Pukki ja pappa pappatunturi tulemaan. No kertsi sieltä, niin mennä siin. Mä Silti olin, en tajunnut biisin nimeä, vaikka kuuntelin tätä. Tässä on vähän tyhmä. S uh, surprise, surprise. Pukki. pukki. Täällä vielä pukki. Porot Rocka-niminen kappalekin löytyisi. Hattolasta ja jostain löytyy kappale, mitä hurraa täit. Ja Facebookki. Kastan, <laughs> Kyllä ajaa kohta. Kyllä. tunturilla ajaa pukki. tunturilla ajaa pukki. Pappa Tunturilla ajaa, Teemu Pekku. Lähdetään alkuun, Teemu Pukkit, Pappa Tunturilla ajaa. No niin, kylläpäs taas välähti <laughs> Kyllä me ollaan neroja Me ollaan niin neroja todella kerta kaikkiaan, onneksi. Otetaan se Facebooki vielä täältä, mutta tää on niin, niin nelikas mutta tää on kuraalaisista toinen. mennään mainoksiin. Sen jälkeen tsekkataan sitten. Jä, Joulupukki vai nykänen Teemu! Pappa Tunturilla Teemu! Teemu! Teemu! Teemu. Teemu. se Ei päälle, pitää Huuta sen pukin päällä! Ei mä huutaa huutaa sen pukkiä! Täällä pukkia. aina se soi! <tunikola>. Ole sinä hiljaa! Minä hoidan <tunikilla> tämä homma Pärkkkeelen! Ahaa! No niin! Tää menee ihan päin helppiä! Laulaa Teemu! Ei aina tuolla Teemu! Teemu! Teemu! Äääh! Vittu se päälle tuu sieltä! Se, se ei tullu päälle! Tuli päälle, mä aloin Teemu pukin päälle! Sä oot vaan niin vanha, niin sä oot hidos märäitön päälle Mennään mainokka, vielä me, tappeleen Eikä me maailutan, ole hiljaa! Saat! Pysy lähtee, lähtee mikin kiinni Joo Uh, uh. vittiiä Teemu! Teemu! Teemu! Kaikko ei tuossa mitään vitsiä, jos mä sanoin Teemu se sanoin, pukki. Mä tehdä se ihan koska vaan. Se pukki pitää tulla tuolta rauhalta, Urpo. Hyvät näistä hänet laittaa mainokset, onneksi on. Kaupungissa pyörä on nopea liikenneväline, eikä pysäkyytimaksusta ole huolta. Tämä on Radio Helsinki. Radio Vallo. Joka perjantai 12-13. Radio Helsingissä, Helsingin ydinkeskustassa. keskustassa. Olkaa valppaina ja kuunnelkaa. Huomio, huomio! Palon torjuntatalkoot! Jos pikkujoulupippaloiden päälle maistuu yöpala, herkut jo kotimatkalla. Kotona voi lieden vahtiminen unohtua ja savu tappaa yhtä varmasti kuin liekitkin. Kuumaa liettä tai uunia ei koskaan saa jättää vartioimatta. Estä tulipalot. Osallistu palontorjuntatalkoisiin. Voit säästää ihmishenkiä ja voittaa palkintoja. Paloturvallisuusviikko.fi RadioHelsinki.fi Olet ystävien seurassa. Tämä on Radio Helsinki. Siihen aikaan antoi keisari Augustus käskyn, että koko valtakunnassa oli toimitettava verollepano. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Quiriniuksen ollessa Syyrian käskynhaltijana. Miksi Martti ole samaa tunnetta? Ei tässä ole, kuin hei, Nipalla? Ei, ei ole Nipalla Nipalla. No kunillaan nipaa uudestaan tähän. Laitetaan nipaa Nipa, Mä oon kakkoslaita, kakkonen. tapahtuu niinä päivinä. Oh, osa uudestaan oh, tapahtuu. Se on <laughs> aika Ihan eri sängki. mä ymmärrän, miksi mä oon elämässä niin suosittu. Se on Nipalan banaanisilta. Ja tapahtuu niinä Nipalan Mä Ja tapahtuu tuon tavan. Mä tapahtuu pitänyt tuon Mä ymmärrän, Mä niin Mä ymmärrän, ja tapahtuu niillä päivinä. Nä näytä mulle koska se lähtee. Äh <suh> nyt nyt. Ja tapaatoon niinä päivinä. päivinä Uuta, Otetaan jout... vielä kerran? No niin se kerrauks kuinka se lähtee. Nyt ja Än... tapahtuu niinä päivinä. <suh> <suh> no niin odota. nyt Ja, ja tapahtuu niinä päivinä. Se voisi tulla päälle, me Mä mitumme muta. No niin sanpois koska lähtee. Nyt ja, ja tapaatoon <suh> niinä päivinä. Hyvä lu vielä valmis. No niin vielä. Toi Ari, se on hyvä ni kot. Taan Annetan nyt. Annetan nyt. Ja tapahtui <tum> niiden. niiden päivinä. Kato! Onnistui, onnistui. Vielä, vielä, mä haluan lisää. Ja tapahtui ja, Niiden päivinä. Ja tapahtui niinä päivinä. päivinä. Soimme niin hyvin, joo. Me ja tapahtuu niinä päivinä. Meillä on mitään lahjattamia tässä lähetyksessä. Sä... Tajusin, että ahaa, ahaa. Ja, <kärin> ja tapahtui niinä päivinä. päivinä. Ja tapahtui niinä päivinä. päivinä. Ja tapahtui niinä päivinä. Ja, ja tapahtui niina tapahtui niina päivinä, päivinä, päivinä, öinä, ja dingoina. Ja tapahtuu niinä päivinä. Tositaanko me vähän vähän liikaa nyt. Tämä on musiikkia. Tai mitä tämä nyt onkaan? Tone, mikäs tässä nyt voi? Piertä laitoviestit, soittakaa se sijampaistopiisi, ehkä tämä on sitten se. tässä on Helena lilkreen ja Sika Rappii, svengii Ja ihmiset osallistukaa, laitkaa satboksi lähdetään puhtaalta pöydältä, Mikä joulun äh, olemassaolo on, te uskotte kaikista eniten Matti Nykäsen, joulupukin vai Jeesuksen, Elvis on pois Ei, laitetaan kersti uudestaan. Minä lälävässä Tuli jo osannut. Tulin mieleen. Tuxu! Kuulen Sen sitä tuksu! Tuxu! Ja sitä verta juo. Tuxu! Se joulu mielen tuo. Minä lälävässä sijast... lojuvaa karjua katsoin kärsivin ilmein hellon. <hätti> Matti Nykenen sai kolmeää, ja Tuxu sai yhdenääinen Nykäseltä. Nykenen johtaa. Hei, laitan kakkosraidan. La... Tässä on ää, Leo Eläneni sitä Lennonin joulu, koska tuli toi Merry Christmas Lennonin Johnny Lennonin Johnny oli memmies hän aina kun kaikki temputti, hän poolin kanssa Liverpoolissa teki lauluja mollissa duurissa. Peri oli silloin tuomusta Pekka vailla valttia. Ja John, kun se sanoi me niin Paul siihen viskasi oh, aujejeen. Yeah, yeah. Oi, oh, yeah, yeah. ei, on syy, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Muka no, ei, ei, no, sieltä, en, kutossa, en, pohansi, en, ei, ei, ei, ei. Jatke, No, sieltä vielä, Elvis pois, ei me... usko sieltä, että Elvis elää ja on olemassa. Raita numero 11, täältä löytyy Elvisen jouluniminen kappale, niin annetaan Elvis-fanille vähän lohtoa tähän näin. Ja Tommi läntisen hiuksiin uskotaan, niin. Ykkönen ainoa, joka saa ääniä. Hyvin kauniin joulutarin. Mä en muista vähän Kauas, kauas, aina. Tuleeko ka tämä riittävän kovaa? Tämä melkein tap, tap, tap, tapio rauttavaaraa. Tapio rauttavaara. Jeesus on jäänyt sieltä niin joulupukki on kantaa Kantautuu kaikkielta missisipin suistoilta, latvoilta, lukemattomista hökkeleistä, verännoilta, huisteilta. Tapio rauttavaaraa. Prykkele seuraavaksi tulee sitä jarkkoa Terraspotonin laulaja on tehnyt yllättää joululle. just nää niinku jouluista myös. Kyllä. Minä korostan, minä on tapio kun... rautavaara. Täällä nyt pitäiskö... He, he aratsiohan, sehän aratsio, aratsio. ei ole joululaulu vaan onko se joululaulu? Mikä? Ei ole joululaulu. Kun kudellaan joululevötä kappale, joka ei ole joulukappale. Kymppi raita lähtee. Seuraavaksi tulee jarkko. Oh, teräs, Beton, entinen laulaja. Tämä tarina on tosi. Paskalista. Kyllä, aini, te Paskalista. Unohti, unohti sanoa ohjelman alkuun. Ei ne ei. Ei, kaikki alla lunta, vain kova. kylmä lunta. AAAAAA! Jees, se sai miinussäänen. Nyt Jeesus taas putosi pois. Teemu Pukki sai Saulilta äänen. Sepesusi laittoi viisi vitun juontaja. Älä Espoosen. Ei oo kuule pelkoa. Niin Spede sai äänen Ollilta. Tähdet, pian jo lä Tulee tapio Se on vasta Jarkko Ahola, ääni ei ole tapio rautavaara. Se naiselta, tulee niin hiljaa. Joo, joo. Tiedätkö, vielä jopa pikka tukkakin, se hajaa akkojen sai on saasinut kaksi ääntä. Tällä hetkellä Nykänen johtaa ylivoimasti. Ei tässä ole mitään mies, näistä on ihan akkojen toimintaa. Hei, eiks noi... Onks sä nähnyt jo täällä, kun sä päivystät käyt syömässä milläkeen päivittää arkena tuolla alaakerrassa, niin... Onks sä nähnyt jo Piusun siellä, niin? Marko Piusströmmi... On, näin. Maalantaina aloittaa uutisissa. Kyllä, mä näin se jo, oliks se viime viikon perjantaina? Mä näin se toista viikon perjantaina. Piusströmmi... Pj Piusströmmi... Marko... Siniin valkoinen ääni. Marko Piusströmmi kunniaksi kakkosraita lähtee kohta soimaan. Mielen hyvää, mielen hullut, mielenterveyden puolesta leviä, hyv Arvilit ja hyviä uutisia! Hyvää iltaa. Tässä vuoden 2003 viimeinen uutislähetys. Seuraavaksi hieman ajankohtaisia uutisia. Hy hyviä uutisia nimittäin ja Turunun on uutisoitu, että tänään uutisoitin, että hän on saanut lapsia. tuli mieleen, että se on saanut Argentiinassa tämän kakaran ja se on sitten kun sillä, kesällä ja silloin kun Suomessa on, siis, kun silloin siellä on kesä, niin Suomessa on talvi. Tällainen vähän niin päiväastoimi Suomen tota, äh, tota, no niin, vuoden aikojen kanssa ja Pohjois pallonpuoliskon vu vu vu vuoden kanssa, niin olisi pallonpuoliskolla se sy kuulemaan. Jeesus, tar erään tarina mukaan. Talvella, niin kun siellä on talvi ja se oli pääläpuolella, niin nyt Tarja-Turunen saatana nyt sitten kenties? Ai, Jeesus-Vol kakkosen. Niin, Jeesus-Vol kakkosen. Niin, päivitetty Jesse, sitä on kaivattu, sitä on kaivattu, ei se koskaan tiedä. Jos jotkut tiimet tiedätte, onko Tarja-Turunen syttänyt Jesse niin informoikaa meitä tästä näin. Tällä hetkellä kuitenkin tilanne on se, että te uskotte kaikista niiden Matti Nykäisen ja Jeesuksen on joulupukin on ei ole vielä vähän aikaa tullut lääni ollenkaan. mutta Tarja-Turunen ja kun joulu Hyvää joulua. Hyvää joulua. Sini Argentiinan kanssa. Kun maassa on hankki ja järvet jäässä, ja silmä saa Mallolaittoviestän, Arska ja nyt nythän on Antti Tuisku, kai sitä soitetaan aika hyvä, ulkona tuiskuttaa juuri, nu justiinsa juu, ääni Turusen lapsille, oli Jesse 2B tai ei, Aha, mitä se tarkoittaa, niin, äh, niin kakos Jeesus, ja todellinen yöfanit että mitä ihmette alkaa, kun yönkeikka tänään vasta 19.30, ennenköhän sitten nukkumaan meni aikaa takaisin kotiin, kun tuollainen myöhäisillan keikka on. Nehän todella musiikki. Onko tänään onko tänä? oh, Lindholm, Olli ja Olli. Yö. Mehän oli viime viikolla noimanin spesiaali missä soitettiin Noikun solotuotantoa ja Tinkoa, niin pidetään kyllä oli Lindholmista samanlainen, että soitetaan yötuotantoa ja solo -ollia ja niitä live-levyjä. Sitten me samalla tavalla, kun soitettiin Noikkuliini ja Noikkuliinilähetyksestä, Noikuliin, ilmeisesti tykättiin kovaan Ja sitten tuosta tuli viesti, että... Ää, missä spitäisä äänen joten Simonkin täytyy saada aina äänen siis Simo Simon Salmiselle okei okay. tuosta antaa myös Simo Silmulle ääni koska tuota niin, koska äänet on kuluma venynyt ääni ja yölintu on jo tullut perumaan keikkoja <lostunut> ai, ai, ai ai tässä Simo tää kaksi ääntä siltä Silmulle edes sitten on yksi tää no niin, sitten että tuota, nä no niin, varastossa joku seuraavalla kerralla menee ääni hu <lostunut> hu hu simo käni eikä vihärestävästi siksille joi ääntä <lostunut> simo silmo ää, yölintu perumaan keikka Sivo si edes skänni. Se tässä maailmassa voi luottaa yhtään mikä. Juola oli lyönyt Lithon. No. Onko yö tehnyt joulun yötä, juhla yötä koskaan? On tehnyt, Onko? No, on niin. tehnyt, sitä Okei, ja sitten yö, mutta sieltä on täältä tulee yöäkin kappale. Yö. Yeah. yö on tosi kaunis sana, kyllä se on yksi sun kaunimuista sanon. yö Yöä, yöä, yöä yö. yö. yö. yö. Hei, hey, ryhdytäänkö piiroja viime ajan Ryhdytään ajan nimittäin, nimittäin Lähteekö se sieltä? Painappa nappulaa piruttaessa. Noin. Tik, tik tik tik hyvin lähti. Oi no, äppössä, Niin, katso, se oli johtu siitä. Kato, vähän suti, vähän sutia, vähän sutia niin. kun on vähän on liukasta. Hän on niin tosi jupeen nääkin. Yleessä, kesä kun mä päin. Hän on tapia rautavara perintöä, äijää. On, on pitkä, pitkä kuuma kesä Ja ihan sen! Pit pitkä Hei, joulupukki sai äänen Hai Yöliintö vielä viejesti, me peruttiin keikka, kun ei nää lentää yöllä Aha, okei, okay. sillä lailla Jeesusteli laittoi viesti, että en usko oli Linholmi, Linholmiin. No en minäkään usko, mutta. mutta tota no niin, Se nyt kun katsoo mitä ihmiset käy palvomassa aina noin. Ei, ei sunnuntai aamupäivisin, vaan perjantai- ja lauantai-iltaisin lähinnä. Eikö se niin mielestäni niin Finlandia talossa esiintyy? Feinlandian talossa esiintyy, Musiikki. Ei okei. Okay. Pitkä kulma marraskuu, marraskuu, marrasku! läpi marrasku. repaaleisen lokakuun marraskuu. lokakuun seuraavan marraskuu. Mutta ennen marraskuutaan pysytään ajankohtaisissa kappaleissa tässä näin kuitenkin. Aitapä vähän kovempaa. Aurinkoa ei paista päipäistä ja lunta sattaa, taitaa olla talvi, talvi. Linnut ei laula ja sirkat ei soita, taitaa olla talvi. Onko Marri, Marri siellä jo valmiina? Ei ole Marri vielä, hetki. Pitäisikö sun, sun tulkita vähän Mardeen? Joo. joo, tulkitsepa Mardeen. Laitapa vähän Mikko vähän kovempaa sillä väliin. Nyt on valmiina. puhtaa tuo puhtaasti tähän näin. Öö, toissa kesää muistellessa. Ihanaa, kun on neljä vuoden aikaa. Saako Ari pesää? <tos> en tiedä, annakko kulta, annakko, käykö sukupuolenvaihtosleikkauksessa? Ateeksi, sukupuolen korjausleikkauksessa? DJ Pösilö, DJ Pösilö. Ja tällä hetkellä tilanne on sitten siis se, että nykäinen johtaa, nykäinen nykänen, että uskottu hänen olemassaolonsa, ja Jeesus ja joulupukki on suurin piirtein samoissa, Jeesus johtaa yhdellä äärellä, osallistukaa. Jesse ja äh, Joulupukkiin, niin katsotaan kumpi pääsee sitten viikalle kierrokselle mukaan Nykäskanssa Marraskuu Marraskuu Heikki, se on mun Onko? Okay. On löydä sanoja sieltä ollenkaan mistään? No voin mä hakena sanat Mä veikkaan, että sä tosaa Kutaku Marraskuu tee kovin pitkälle pötkitän tässä Kertsin ehkä muista olko. Mä Näin aikaan. Mä oon aikaan. Mä oon aikaan. Mä oon täällä Mä oon aikaan. Mä oon aikaan. Mä oon aikaan. Mä oon aikaan. Mä oon aikaan. se yli aikaan. Mä niin kuin Mä Ikävi ikävin illoin peljottajin tiedä on takaisin, Vai yksin sen miehen on niin Ja ja bol, ja bol. Tuolla, tuota, vist, että, että on tänään ja jääne, ja Että ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ihmiskunta sormisuussa koulua. Eihän täällä liekin uhkaa Tää pikkuhia pohjaa polteltaa Ja kassiikki laittoi joulupukille äänen joulupukki johtaa Jesseä Arraskuu Kaiken tämän kesyllä suo iljaa ikäväin. Mä topin kanssa kellarilla ristiin olla pelapäivinen oli syyskuun läpi repaaleisen lokakuun vai Kalja kori yli taivaan. Päivät niin kuin varis parvi rahautuu. Mua vaivaa ikävistä ikävin Milloin baby palaa takaisin? Etkö tiedä? Vai yksinäisen miehen viedä marras? Tota, täällä on tullut viestiä myös Kasiki, että Satana on tyyty Suomesta ja kassi on tänne lahjoja. Silloin taatusti kassi, hiki. Ja Jumala laittoi viestiä, että kai mä omaa poikaani äänestän. Mikä se Jumalan pojan nimistä oikein on? Jumalan, se varmaan Matti Nykänen sitten. Poi, <totun> poi, Jäädä Ja virkalaittoviesi joulupukki ja Jeesus sai molemmat yhden äänen kun molemmat osallistui Movember-keräykseen me kappale kokonaan? Mitä helvettiä täällä tapahtuu? Se. Kaivaan Menikö se kokonaan? Meni Tää käänsi toi on, toi on mainostavun paikka Nyt nyt teidät, että nyt sylössä, kun uudellaan mainoksi ja on kunnias Talviaikaan Helsingin satamasta lähtee noin 80 matkustajalaivaa viikossa, kesällä vielä enemmän. Tämä on Radio Helsinki. Kirjahylly, vaatekaappi, kellari ja vintti. Laajakaista, muuttoauto. Osoitteen muutos. Maalipönttö, laminaatti. Ja tupareihin kutsut. Ja kotivakuutus IF-verkkokaupasta. Äh, niin, nyt miinus 20 Don't you worry? Nyt saat vakuutukset ensimmäiseksi vuodeksi 20 prosentin alennuksella. Vain IF-verkkokaupasta. IF.fi Ulkomaan matkoja, yöpurjehduksia, ryhmän johtamista, kalliokiipeilyä, 40 miljoonaa kaveria, romantiikkaa. Partiossa rakennetaan rauhaa ja ystävyyttä yli rajojen sekä pidetään hauskaa tarkoituksella. Pääkaupunkiseudulla on tuhansia lapsia ja nuoria, jotka eivät pääse osalliseksi monipuolisesta partiotoiminnasta, koska ryhmänjohtajia ei ole tarpeeksi. Vapaaehtoiset aikuiset ovat partiolle korvaamattomia. Tule mukaan. Liity partioon.net. Olet ystävien seurassa. Tämä on Radio Helsinki. No niin, kaikki pikkuoravat. Oletteko valmiit laulamaan? Kyllä, kyllä. Aloitetaan pois vain. Valmina, Nestori. valmiina Valmina, Simeoni. Valmina Elmeri. Elmeri! Okay. Joulut, joulut, joulut. Silloin Augustus, joka oli niin kuin keisarina, antoi käskyn, että koko jengin maltakunnassa tarvii duunata sille verot. Tämä oli eka kerta, kun se verotti, ja silloin tämä kvirinius oli Syyrien dirikana. Kaikki jengi lähti hoitaan hommat verovirastoon, jokainen omaan stadiinsa. Niin Joosefkin lähti Galileasta, Masaretista, ja meni kynitteväksi Juudeaan Betlehemiin, Daavidin stadiin. Koska se kuului Daavidin porukoihin. Se tsöräs sinne yhdessä sen kimmafriendin Marian kanssa, joka venäsi babyi. Ja kun oli siellä, se Maria rupes pukkaa sitä babyi. Se oli sen eka. Ja se oli kundi, siis se skidi. Maria pisti sille kapalot ja duunas sen seimeen, koska ne ei paikalliseen motelliin, kun se oli ihan täys. No siinä lähellä oli jotain. Ihme paimeni yöllä siikaan niiden elukoita. Ja niiden edessä stondas Herran enkeli. Ja Herran lysis ympäröi ne. Nää paimeni pelästy ihan kypällä. Mut se enkeli alkoi heittää läppää. Ei niin kuin mitään hämminkiä hei. Mä ilmoitan teille pinkeen ilon ja se koskee koko jengiä. Just tänään teille on Daavidin starissa syntynyt vapahtaja. Se on Kristus. Tämä on teille niin kuin merkkinä, siis kidi bunkkaa seimessä pamperseissa. Ja samalla hetkellä enkelin ympärillä oli tosi hevi taivaallinen sotajengi, joka hehkutti lordia ja sanoi. Jumalan on kunnia ylhäällä ja rauha täällä alhaalla meikäläistä joukossa, joita se tikkaa. Kun enkelit siitä sit silpas takas taivaaseen, paimenet funssi, let's go to Bethlehem. Siellä me nähdään, mikä tämä homma oikein on, tämä sen palo, mistä Herra meille konsultoi. No ne lähti kiitään ja löysi Marian ja Joosefin ja sen Skidin, joka bunkkas seimessä. Kun ne näki tän, ne kertoi kaiken, mitä ne ties Skidistä. Joka ne, joka kuuli paimenten jutut, oli ihan ulalla, mutta Maria stikkas kaikki sanat ja häpeningit sydämeensä ja funtse sieltä ne juttui paremmalla ajalla. Paimet lähti siitä veke, ja ne kiitti mennessään Jumalaa siitä, minken oli kuullut ja mitä nähnyt. Kaikki oli just niin siistiin, kun niille oli sanottu. Hyvää siunattua joulua meille kaikille, joita se dikkaa. Pöysilö, mikä oli kappaleen nimi, mä äskenen. Fried Friedrich. Joulu, evangeli, evangeli, stadi, slangi by Frederick Frederick Ja tällä hetkellä tuon kunnietomuudeksi Jesse nousi sen verran, että tota, niin, nyt sekataan kumman olemassaolente te uskotte enemmän, Matti Nykäsen vai Jeesuksen. Matti Nykänen on saanut toistaiseksi enemmän ääniä, mutta lahdetaan puhtalta pöydältä koska nyt on one in one, skapa tässä näin. Laittakaa ääniä kumman olemassaoloin te uskotte enemmän, Jeesuksen vai Matti Nykäsen. Tässä on... Oh. Nice. Olivia Newton-John ja... John Travolta. Silent Night. The, this Christmas John, John Travolta et Olivia Newton-John. Tämä on my mystinen, mm -hmm. koska tämän... Niinku takaa mukaan tässä on yhdessä kappaleissa mukana, tuota, niin olivia nytto, se tuota, niin, <tys> on elkä tässä, janoista yhdessä John Travolta, josta ei ole mukana, siis olivia nytto, se Mutta ne no, ku, ku, ku, ku, on kuitenkin kunnossa, te kuitenkin tämä kannen mukaan yhteise joollulevy, että sillä lailla. Ja kannassakin poseeraa poseraa. Niin, on niin laitettu kann, kannen yhteensä yhteisäistä, se kun, on kuten kuin missä se onkaan se Travolta, kuuntele tapas, missä on Travolta, tässä on Cliff Richard. Sikkorea. Barbara Streisand, voi hyvänen. Barbara, ota kolmannen. Barbara, ei nytä kiakuna. Tinkle öh, äh. Pals, tinkle Pals. Tässä on I'll be home for Christmas. On kappaleen nimi. Missä sä toi se oli kutosessa on sitten John Dreyvolta. Tra no niin, kunnes vähän sitä kiakuna. Katsotaan, miten sä tullut? Jeesus. Saitusta äänen. Tuosta. Tuo tympiltä sai molemmat. Nykynen, nykynen, nykynen. Oika nykynen johtaa yhdellä äänellä Jeesukseen nähden toistaiseksi? Mormonihira tuli viime. Ei, kun Jeesukselta tuli ääni niin sääntö. Ei, tämä on Stroysand. Kolmas raita. Tämä on kolmas raita. Ei, tämä on Stroysandal. Onko tämä sitten John Travolta sitten joka laulaa? Laita kovempaa. No, Oliko oli a, se rooli sitten John Travolta jos alussa sitten? Tämä se, on niin on, niin on totta. To. Mutta ehkä tässä on sitten John Travolta mukana. Avataanpa seuraava levy. Ah niin, Robin, onko tänä tänään, eikö se huomenna keikalla? Huomenna, Hardcore Arena. Ei, ei, ei Runnilla. Mitäs sä oot? Hifki-areenasta. Siga-magia, super-magia kannataan. Eli kaikki sanoo, että se vanha halli, se on niin hyvä, kun siellä on niin tiivis tunnelman paska marja, että tämä totta puhuttu pelkkää fuulaa siellä sitten ilmeisesti. Ei joo, mutta se on ajanut ikä tulee täyteen. Se pitää siirtää eläkkeelle rakentaa uusi halli. Että joo, just joo, just joo. Otetaan Robinia tähän näin tulkoon joulu sitten seuraavaksi. Maailman kauneimmat joululaulut, justiinsa. Eh, Tuo oli kyllä todella tylsä läpitoja äsken. Miten se on ääniä tässä näin? Jesus sai äänen tuolta. Matti Nykänen. Miityllä lunta. Hiljaiset kadu. Rai Rai laittoi Matti Nykänen j -j -j sai äänen tuossa niin Jeesus oli historiallinen henkilö kansankiihoitettomista tuomittu puuseppa joka oli kuolleena joko 2000 vuotta. Täten Nykäsen olemassa on joutunut uskomaan enemmän, kun hän on vielä elossa. Jaa, jaa enpä kuule tiedä. Matti josko on selviipää Jeesuksen hiprakassa, Jim. Joulu on taas. Se on nyt. Se on oikein lähennynyt. Se nyt. Se on lapsi. No voihan ihan huono, että mitään niin ei tässä raskaana. maailmassa riitä. Ottaa raskaana. Enpä ihan toisaseksi vielä ollen, mutta eks meillä tuhkajouluna lasta? Mitä? Eikö Pössle ja sinne lasta? To, toi, toi, toi, Robin laulaa siitä. Okay. Niin. Ah, okei. Okay. Robinhan tämän tieteen. Ei se tarvitse tar tar tar tar tar mitään muuta kuin Robin tulla kylään, että meillä on tullut lapsi. <smanski> <structures> ai, ai, ai. Katsotaan, mitä täällä löytyykö? Täältä löytyy muuassa Maria Luhde, Jerry Sillanpää, Sylviä, jolla on ollut yksi raita samalta levyltä. Eikö Et, tämä ole ilmestynyt ihan just että 2012 Robin on aikaisemmin päässä oikein levyyttämäänkään. <tävil deny> ja mitäs tuolla tullut? Nykynen sai taas hänen häähilten. Joutui jo taas unhalaan, Pohjolaan, oh, Pohjolaan se joutui taas. Hyvästi, sorry, hyvästi. Että saa lahjoja ja se siitä lahjattomat siellä niin. Ja ku se me kirkasti luonois to. Mitä vielä Haluatko Terje Turusen että on on arkihuulisi kaikki heitä vai Mikko Kuustosen en etsi Mikko Kuustonen. Mi, Mikko Kuustonen, Mikko Mikkoa. 15 raita sitten. Mikko vetää se eikä kakkoseen vaan 15 noin. Ja tällä hetkellä te uskotte Matti Nykäsen olemassaoloon enemmän kuin Jessen. Hei, tää on kuulostaa tosi tyllistä, etenkä kun kyseessä Mikko Kuustonen jatketaan loogisesti tietenkin Samuli Edelmanin joululevillä tämän jälkeen sitten. Haluatko aluksi että Mä oon aina näitä kappaleita. Haluatko valita tällä? Joo, nää? Mälaa, anna Samuli pärin. käydä useamman kappaleen verran läpi. Okei. Okay. Ikävä kyllä sitten. Valta, Etkö se omaa kultaa kaivan vai? Kaipaa. Ei alta. mulla kultaa täällä. Okei, joo. eks mä oon sun kultaisi? Oi, oi, oi, oi, oi, oi, Nää no, on, on, on, on niin tylsää nää. Laitapa seuraava tylsää. Tää on ihan tako liian Samuri tylsämmin, kun tulee Ei Samuli se, se, oo ikinä löytyy myös Jytäjyrsijöiden joululevy. On jo peittänyt pe E-ku-kaakkasessa <teleheads> ]hmm. Järven aalto talvi <teleheads> Jorma koskin viestyn uskon isän poikaan ja pyhään Matti nykäisen Matti jäänen ja kikkopääkin uskon, uskon Matti Nykäseen, jää. mutta vastaa Jeesus, jotta jännitys säljisi loppuun asti. Hei, Skeletor laittoi viestyn, että soittakaa joku tylsä joulupiisi. Ee, takaperin valitsepa, valitsepa sieltä pöydästä mikä eks so, enää no tai saa... laita tän menemään takaperin takaa takaa no, pöytäpäälle jouluyö juhlayö joo laita sitä vähän kuunnellaan mat... hetken ja sitten vähän matkaa eteenpäin Siinä kestää kuitenkin ikuisuus kun se pääsee asi no, niin. Eli nyt elkö joo oi no, tää on paljon parempaa tapas flow festivaaleilla keesi tämä sivulavalle. Ja Teemu Pukki fanille laitetaan kohta sitten ja pukin parta sitten vaikka Teemu Pukin laista parta nyt ookkaa mutta. Tää on hyvä. Mitä se mitä se on? Tää on hyvä sitten tota niin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 Hyvä Aatona Aatona Ei ei tuli vain kahdeksan kertaa, 25 kertaa se sieltä Hyvä Aatona Aatona Aatona Aatona Aatona Aatona Aatona Aatona Aatona 11 kappale on nimeltä Aatona Aatona Ei Aatona kappaleen nimi Oh ja on aika Hei, me tämän loppuun joluun, ei pikkuhiljaa. Loppu pikkuhiljaa. Otapa sitä, kites se Joo, tää on tylsää, mennään seuraavaan. Ja, ja Ske Skeleton laittoi, joka toivoi tuota kappaletta. Todellakin piisi parani huomattavasti. Olisi voinut laittaa tuo viestikin takaperi tähän näin mielellään, mutta... Ja Matti Nykäli laittoi antoi yhden äänen perussuomalaisille tuota noin. Uuskan, Joo, Matti ykkönen johtaa tällä hetkellä. Yes, yes. Uh. No, just like. Just like. Just like. Dream I'm, dreaming world, I'm dreaming of a white Christmas. mutta <tos> nyt. Hyvät naiset, herrat, kyllä se on nyt päättynyt sillä tavalla, että te uskotte enemmän Matti Nykäsen hengissä pysy olemiseen kuin Jessen Elviksen tai joulupukin. mutta tosiaan suhteellisen aikaisessa vaiheessa yllättäen. Hyvät naiset, herrat, kaikille Jessen fanille johdutukseksi otetaan sitten seuraava kappale, laitetaan soimaan tähän näin se loppuun kuuntelemaan sitten noimanin. niin evankeliuva, mikä sitten olikaan, sitä alusta loppuu puhtaasti. Jeesuksen vien maailmalle, Jeesuksen vien kaikkialle, Jeesuksen vien, kaikkialle. Jeesuksen vien maailmalle, hän nukuu. Jeesuksen vien kaikki maailmalle! Jeesuksen vien maailmalle. Kaikki alle! Sen vien... Ei tässä ole 16.5 tässä levillä. Ei, kun 11.11. O, oh, mä pössin ymmärsin väärin. Joo, mä tässä vähän huidon. Mutta toi on kuunnetu muutaman kertaan, niin silloin Jessa-Fanella mennään seuraavaan kappaleeseen. Hyvä tästä, tää on tämän, tämän yllättävä uutinen. Joulu on alun perin ollut, kun sitä niin kuin, niin kuin nimenomaan jouluna ruvettiin viettämään, niin se on ollut uskonnollinen juhla. Että silloin ei ole niin kuin yllätys yllätys, että tämä on Scoop, niin tota noin. Ää, ei ole mitään tekemistä Kräsän kanssa. Ja näin olen tämmöisenä paatuneena pakanana Laitan laulan hallelujaa kappaleen tähän näin. Tämä on viimeistä viedään. Kyllä. Ja onko sulla nyt se noikkulinja Noikku valmiina? Noikkulinja on valmiina. Pieno. Kestää 2.48. Joo. Pari on vielä. Missä on ennen etsivaltaaloistoja vai Urpolainen. <laughs> Ei nyt laiteta Urpolaista jutta tähän näin. Tähtiin Freesein levyltä tänä vuonna. Joo. Nimenomaan, että soitettiin joululevyä, mitä on soitettu aikaisemmin olleis kanssa. Törsä Turusen, jo, sitä levyä me ollaan soitettu, mutta me ollaan soitettu sitä, mitä me soitettiin, niin yksi toinen kappale, aina en etsi valtaa loistoa sieltä, niin minkä vai urpolainenkin vetää. Joo. Eikö se ole niin harrastunnelma nyt sitten? Nyt siis periaatteessa Joulussa on kyse? ja on? Olla... niin täällä on? No olen myöhässä ajassa. Niinpä kestää okay. 248 mainokset, jos tässä on o, niin... Ora, tässä on taas tuo kello, mikä Kello on joo, joo. No mennäänpä hyvät näistä. Ja ensi viikolla sitten, koska meillä alkaa tämän on paljon näitä spesiaaleja, niin ensi viikolla tulee sitten, tsekataan Suomen itsenäisyyspäivän jälkeen, niin isänämaallisissa meiningeissä tsekataan Suomen myydymmät levyt. Ja sitten tullut, tsekataan myöskin, kun Paskalista täyttää nyt 12 vuotta, niin käydään Pössen kanssa läpi. Pössen käy läpi 12 pa omasta mielestä paskita ulkomaalaista kappaletta ja minä sitten soitan paskimat kotimaassa. Passis-klassikoita on tulossa pari viikon kuluttua. Ihan ja lisää klassikoita sen, sen jälkeen ja spesiaalilaitteeseen, mutta nyt sanotaan. Sanotaanko hyvästi vai hyvää joulua? Hyvää joulua! Hyvää hyvästiä! Hyvää joulua! Ja tapahtuu niinä päivinä, että keisarijoukustukselta kävi käsky, että kaikki maailma oli verolle pantava. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Kyrenjuksen ollessa Syyrian maaherana.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 Minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikella kansalle. Teille on tänä päivänä syntynyt vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Davidin kaupungissa. Tämä on teille merkkinä. Te löydätte lapsen kapaloituna ja seimessä makaamassa. Ja yhtäkkiä oli enkelin kanssa suuri joukko taivaallista sotaväkeä. Ja he ylistivät Jumalaa ja sanoivat... Kunnia Jumalalle korkeuksissa ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahta. Ja kun enkelit olivat menneet paimenten luota taivaaseen, niin nämä puhuivat toisillensa. Menkäämme nyt Betlehemiin katsomaan sitä, mikä on tapahtunut ja minkä Herra meille ilmoitti. Ja he menivät kiiruhtaan ja löysivät Marian ja Joosefin ja lapsen, joka makasi seimässä. Ja kun he tämän olivat nähneet, ilmoittivat he sen sanan, joka oli puhuttu heille tästä lapsesta. Ja kaikki, jotka sen kuulivat, ihmettelivät sitä, mitä paimenet heille puhuivat. Mutta Maria kätki kaikki nämä sanat ja tutkeskeli niitä sydämessänsä. Ja paimenet palasivat kiittään ja ylistäen Jumalaa kaikesta, minkä olivat kuulleet ja nähneet, sen mukaan, kun heille oli puhuttu.